Radioteatern ger En natt med Madonna Del 1 Åh Johnny Lisa, Lisa Lisa Lisa, vad ser du? Vad ser du? Åh Lisa, jag mig en krav Åh Johnny Johnny, du är jävel Lisa är min tjej Åh oh, nej, nej Karl. det är inte som, som det ser ut. Det lovar, det är inte som det ser ut. Ah, spring Johnny! nej. Luka, nej, gör det nej Karl. Inte mot Jag har inte jag glömde att tanka den. Påskans frottim. Nej, inte men ni har varit Like a virgin. Madonna. Är Du Madonna. Are you my driver. Dina bras så mycket större ut på TV. Jag skulle definitivt göra det ändå. You wish. Det gör jag faktiskt. Radioteatern gav en natt med Madonna. I rollerna hördes som Karl Mel Gibson, som Johnny Leonardo DiCaprio, som Lisa Julia Roberts och i rollen som Madonna hördes Gudrun Karlsson.